Белькоче про якісь там вітряки. Дивна, може, хвора. Очі блищать, як у гаряці, і тремтить уся. Притилалася спиною до стіни, заплющила очі. Треба йти туди, де чекають, і туди, де не ждуть. У молодого подружжя Брехів донечка народилася в травні. Оксані довелося взяти академку на рік, майже перед самим захистом диплому. Однак молода жінка не хвилювалася через це, навчання нікуди не дінеться, а народження доньки – то набагато важливіша подія, і псувати щастя зайвим нервуванням та біганиною бібліотеками та архівами не хотілося. Влад завзято підтримував таке бажання коханої дружини, попри захидони, свекрухи та свекра про важливість освіти і освіченості і ще там чогось. Доніна народилася в чудесну пору, коли в Києві цвіли каштани, і весь глибинний простір міста, парки, площі, сквери, сади, вулички, узвози заполонили трикотні святкові капелюшки, на вершечках дерев. І здавалося, що каштани квітуть не тому, що травень і весна, не тому, що врешті після холодного та одноманітного квітня потепліло, мов улітку, а тому, що тут то так весна, він шує тихим ніжним салютом, вітаючи народження нового життя. Донечку назвали на честь Оксанчиної бабусі Мар'янкою. Владик підтримав у виборі імені дружину і, ображено, склеєні докупи губи свекрухи на нього не подіяли, як і сказано з Змундом Владиславовичем Докір, що ім'я надто простацьке, як на онуку самих брехів, і якщо вже так їм хочеться, то, можливо, було варто в оте ім'ячко вставити одну буквочку – і стало цілком пристойне, достойне ім'я Маріанна. Так до слова звали прабабусю Єренки. Та молодим щасливим батькам до таких дрібниць байдуже і маленький і рожевий пуп'яночок, пахучу квіточку, тепле сонечко, яке чи не з першого дня радом всім посміхалося, нарекли Маріанкою. Чи народження Мар'янки щось змінило в житті Оксани? Звісно так. Влад виявився люблячим турботливим батьком. Майже ніколи вночі Оксана не схоплювалася до Мар'янки, просто не встигала хіба що годувати. Влад і сповивав малу, і заколихвав, а оскільки мав причудовий слух та голос, то його колескові насправді звучали чудесно. І Мар'януся майже відразу умовкала, заколисана ніжним татковим. Льолі, льолі, льолі, всі дітки паснули, тільки моя доня не спить, не дрімає, очками моргає, з котом розмовляє. Теплі руки батька, ніжний голос, стукіт люблячого серця поруч. Чого ще хотіти? Здається, відтоді Оксана зачала вірити, що попри всі складнощі навколо родинних перепитій, вони – Оксана, Владислав та Мар'янка – справжня родина, яка, коли захоче, зуміє стати щасливою. Так, впустити людину в своє ліжко набагато легше, ніж у своє життя. Пустити людину в своє тіло набагато простіше, ніж у свою душу. Оксана знала, що маленьке Янгулятко, доня Мар'янка, навсі ж відчинила двері, як у душі влада, так і в її досі спантеличеній душі. Тільки хтось із них увійшов крізь навсі, розчинені двері, а хтось просто... Не наважився це зробити. Щодо стосунків з дорогою родиною чоловіка, начебто все втихомирилося з це так, ніби в гарячий сонячний день посеред постелі в руках несподівано виявити парасольку. То не ковток живої води і все ж не так уже й сильно припікає. Остання душевна розмова зі свекрухою не минулася даремно. Вони пам'ятали її – і Оксана, і Ірена Георгівна. То стало наче умовною тимчасовою угодою про ненапад. Так, тимчасовою, бо дуже важко здолати не дуже сумління, якщо воно фанатично засереджене на чомусь чи комусь, тим паче коли оте комусь єдиний синок. Трикімнатне окреме помешкання молодим брехам подарували відразу після повернення блудної доньки в родину. То було вчинено майже урочисто, так, щоб усі знайомі знали, типу такий собі жест доброї волі, бажання зробити приємність власному синочку, хай молоді поживуть окремо, бо молодість така скромнуча і така прекрасна, Патетика від дорогої свекрушечки. О, звісно, їм нічого не шкода для сина. Тільки про його благо всі в родині думають, бо ж єдиний він у них і те де, і т.п. Оксана любила свою нову квартиру. Тут вона сама собі господиня. Хоча нема в ній золочених канделябрів, дорогих картин, таких самих дорогих храмах, крижаного музейного холоду, яким віло від антикваріату Брехів та її господині. Але найбільше щастя свекруха тримається якнайдалі від невістки, намагаючись не дивитися Оксані в очі. Оксана певна.